تنتکوډ تنتکوډ وزبده له پده له خوشحالي شا ولي الله د له الحديث معنا کړي دا مثلو قصه د روستاو او اسپنديارو د روستاو د اسپنديارو کیسه می څه وکړي دا په خو مشهور داږي کسې یا ها حسن بصري د له الحديث معنا کړي دا کُل ما شاء لك عباده الله هرغه سې مشغوله کېtale د الله کتاب نه من الخرافات وذکی والغنا خرافه خبره د خنده خبره خلق بخنده ویاله کذبت بک یو لتیفه وکم خلق بخنده ها دا اوغنا تنگ تکور شرک او تقدیر کې به شرک می 포 타키르 کوا بدعات می 포 타키르 کوا زه گی می حمداد خلق می او خرافات به می حسنی بزوی دغه الله واله حدیث ارخه لو خوخه هر دا دا او افلانمولی سپد خپل تقدیر گیلہ کاغ رازی د شرک د بدعات او د خاندان دک تقدیر خلق خود خو ہے قران مو ی یا باجید خلقونا اسوګ دی لا ولا د خازل معنا کړی دا شبهات شرکیا پشرق شعبات دا هوه د شر پهنه به شعبات کوي يذللن سبيل الله بغیر علمين دغه پاره چواله خلک د الله د کتاب د الله د دینه يذللن سبيل الله بغیر علمين ويتخذوا عوا يا باز د خلق ناس وګ دي چا اغلي هوه ولا والحديثه لا ول حدیث گانه بجانی گانه بجانی اوریدل گانه بجانی اغه څنګه دې جایز کې جایز نه دي گانه اوریدل غانو لا و خورکول په غانو باندې پیسې دا دپړې باجه گانه বজاره کیسټیز په غو بعد غانو বজانو کیسټه خلکو اس ممرکار حلق دکې ممرکار دی لي هغه پیسې هغه استل هغه هر سوال پیسې ورکوول دا ټول حرام دي اوس ګوره قران د دې مبارک بلز بیان کيو کنه کې د یو آیت نه دلال د حرمت د بار قران غنایاتونو موږ ته بیان کړي یو دا آیت او د دې آیات کاردا دې د غانو بجانو لېو زلن سبيل الله الله د دین خلک له غاني بجاني اخرافات د الله دین ته دا غ شوق ناراضي مې له سنکه وخت په لګا راغان بیا کې اغه له کان شدا ګندو او غاني بجاني بیا په شر مکانې ا بیا وګړي جوړ سره ا ګړېږي با او چې موليان ګړېږي داله جدا تاسو کړه حاضرونه په ما ته یو که زغو دا چې کډاره کډاره خو می د خذلم نورځي پټکی والی دي پیرسه مخ ته ګړېږي مودیدان ګړېږي او چې ګړشي ګړشي نو بیا په سجده شوورتا او په لاس کولو سکیری پیرسه ولا او پیرسه بلا سوې سړم وې حافظهم لكسي يذكر كله في تفسير <تصفيق> صورة الزمرباني كذباني جذبه و إلازي ده شيطان دلها وسوسة لعنده نور كي شابه تقرشا وسوسة شيطان اخبالي خبالي وسوسي كي نم نو لو يو دعا الله عن سبيل الله بغير علمي نم يو آياد داده اعاد قرآن کریم او گوریم وستفزز منستاتا دم انم بسوتکا بر آیات قرآن کریم ذکر کئی دیر آیاتو نلیده قرآن کریم پو حرمت دو کانو بجانو والذین لا اشدون الزورا فرقان کتیر شیو والذین لا اشدون الزورا و ایزا مروا بلغوی مروا کراما آخر ده صورت فرقان هدارنگ دیر و زینو کے دار آزید قرآن کریم آیا تونا آیا ہوا آیا امام ابو حنیفہ قول امام ابو بکر جساز زکر کئی اززور الغناء زور, زور ستو الغناء گانی بجانی دپڑے باجے گانی بجان دو منہ حاضری گی ننگورا چې ترکان کار کئی آبادی کئی نو گانا بجانا بو تا پتیوال ټی ٹی پی خیئی ریڈیو بے ہی خیئی او اغبو تا لگی دلی دوپڑی باجے پو دکان کے سرے سودا خرسے نو ٹیپ اور ریڈیو بو تا لگی دلی ده گانا بجانو زیمدار پا پتی کی کار کئی گوٹ کئی یوی کئی نو گانے بجانے بو تا لگی دلی دا سبب د قاد او د غسید الله قرضی دیو جنا احادیث ګورا دیو بارکه احادیث دي چې نبی علی صداتو والسلام سوې نبی علی السلام وايي صحیح بخاری حدیث ده لا یکون من امتی ها مغاشبا زما دمت یقوم سقومنا بعیب یستایلونل شابا حلال ایمازف شراب رهم رهم به حلال غنی شراب با حلال غنی تارنګي غاني বজاني هغه به حلال غنی دا جماعت umat ته بدا سے خلق پیدا چې دا رواه غنی کرواي نکلو نو کوي واله رواي غني کړه تارنګي حديث کې راځي ابو داؤد روازه کر کر ابن ماجه ذکر کر کړي لا ناسون الناسون خامغا او بس کې س خلک زما د مت نه شراب زما مکې به ک سال شرابو ننس ک او دارنګې او دته د ګو بجانو خ بهو دوپل باج بهوې او من الله د پمکه کې او دغې نهله شاادو گانو خجرران جوړ کې شاو الله جوړی خنج ب الله جوړ دارنگه حدیث ک رازی ابو داوود ابن ماجه روازه کرکره ده ناف رحمه الله نا اغا نقل ده عبد الله ابن عمر نکي چه زي اوزل ده ابن عمر سر سروا انو ما او ابن عمر و اي زي اوزل ده پیغمبر سروا انو ما پس الله سورو ما ابن عمر رضي الله انو ده غنوبجان आवाज پغوګونو نبی علیہ السلام دارتنا ربنا صلوح واپس خلا او پھو کې گتی ورکرے جو ریب روانو نو عبداللہ امن امرو ایماتا نبی علیہ السلام ہی. یا عمر ابن امر آواز رازی ماو ایم آو آواز رازی لو ریم پھو گوننکی گتی ورکرے خیق لگے او چلر ایلالو نبی علیہ السلام ماتا عمرو ایم امن امر آواز رازی ماو ایم نرازی رونبیی علیہ السلام خپل سورلی د لارې په طرف باندې برابر گلا او د وګړو نه ګټه وکړه انافی وی حضرت ابن عمر سره سورومه ازما استادو اي اوواز په وګونو د آزاد ګانو বজانول کېدا زره په وګونکو ګټه ورکړه او صلوات طرف نل رکل پبلغه سره لید روان وکړه سمیدان دا چې مخکلاړو نو نافي وي ایمني عمر ماته یا نافي आवाज د ګانو راضی ما بیا سمه دا چې مخکلاړو عبد الله ایمني عمره आवाज د ګانو راضی ما وي نه راضی راځه ایمني عمر رجاله نو دغه ګونو نه ګته وکړي اوسرلې په خپل طرف د لال برابر كلا اووي ها کذا فعل <سؤال> رسول اللہ عزیز صلی اللہ علیہ وسلم اے نافی ما چستامک که کمکارو کو زمامک که پیغمبر دارنگی کار کلے ده گانو با جانو با رکے اغیلی دلو اغیلی کلو منگ ترانا کلشیویری آغا فیل پا منگ لازم دی چه منگوام پا گوننکی گوتے اور کهو گانی آواز پا گوننکی گوتے اور کې رونا دا یو غوګونو د نزديکي ها اخي علامه ګلې کنه ا سوتوي هند فری هغه وخت ننځدي کی څوارو کجې دماغ او تا ښه ها سي مست یو رښتادارو راغوم بوته یو سي مست کې ذوبه جوي د شپې یاد لري والله والا هونه والا ډاکټر وی دا چې په یو کو په پتلني کې اگاډي خسرېو ارمي کې خخالک ستا خخالک دا هغه من موږ سره خپل روان شو او یو دغه د اعظم سٹور ته څنګه چې دا د کس ودنی اچ راغه ډاکټر ز سره اوسره یو کو په کورسې راسه غوګونو کې د سيزو ورکړل دا هغه ډاکټر ورته الکه سره اوري ورغور خیال خوغو ورته نو دا وخت د قبوليته دوهګانو دي غان وانه ورزکه په دې کې څونه د اعظم ډاکټر دا نو تاد داغه دخله ونه و کس څنګه بجانې اورېدي په وګړو کې دای هین فری مزه کړو په هغه حالت کې هغه تانمر کراږي نو هغه هغه تل لري کېدای ان فری حل ګډې وروسته خو د تل لري کېدا بیا راوځاټ راوند نو اپریشن یې ته لسیز وروه ک نه تر وته یو دا سیز موږ مخه دا خبرو وکړه بل وې راغه هغه دا داسیز لګېدلو وخت حا ملو شهلګېدل او سې یو کو په پريشر هم تللې نه شه ها ویمنګ ډیر کوشش ډاکټران وکړه چې داغه توغ واک نه غشل لو باسو خوات راو نه کړل چې په پريشر په حالت هغه دنیا نه تللې او خښ شې سوچ کوو نو هغه ته دا خبرې مونږ وکړو او هغه کله څنګه ګوره دوا نه ور وځا ډیر مزلсыз دي په دې څخه پکېږي نو لومنګم تاسو ته وایو ته لباو عوام او زنانو که چاداشه په کوم ورک کله کله دا معلم راضي ګوره اسنه چې بیا په کفن په تاسو تکي غسل کوي او دا شته سره ځول دي لويږي ګمنده د وغنه ها ها اسنه چې د دنیا نه لار شي او په زه حالت کې او کلی دې یم د مومنن خذاذا چا نه ته دنیا نه زی دا هغه په پو حالت کې کلمه توحین نصیبې او دا هغه په اخیری وخت کې ته شیطان نواز نصیب شي دبلېबाजी یو حدیث کې راځي نبی عليه الصلاه والسلام وي مختلفه احادیث نبی عليه السلام وي ترمذی هغه آواز ذکر کړي فی حاج الامته خصف ومصح وقذف په دې امت کې بعض مکه کې مانډل شورو شی. جد به خلق دن نکیېږي پهمکه کې پهېومد ک ب داې خلک را شي چاغی باې به دکانو باران وږي بر نه د کانو باران, کانو باران شکل به بد لږي ژې به پمکه دن نکیېږي یو سری <سلام> د مسلمانه نه یا رسول الله معتاظ لکه دا بکم خلگی چې پارې به کار دا کوم خلک کی چزمکه بشریږي او غيبدن نه کیږي دا کوم خلک کی چدازه شکرونبا مسکهږي نبي اجازه صلوات و سلام او دا خلک کی د گانو بجانو عادت والا خلک دا چې څوک غاني اورید گانو بجانو او دوم ا خلک چاغی شرابونس کی الاده موږ د گانو د شرابونو وساتې دارنګي حديث پیراجي نبي عليه صلوات و سلام وه ان الله عز وجل با سنيه دوو احمد المؤمنين لکل مال الله د پالا د رحمت او د مرده ذات او حکم کړي ما تا پما تو نو تا سيزنو د اعلی تو د غربجانو نبي عليه سلام ماته حکم کړي چې په کم سيزبان خلک غان اوری پکم سزبان خلک ناخاره کارو نګر هغه ما ته هغه بلل کی هچکم کور کی تی و دے او پاره خلک غان بجان یوري پکم سزبان خلک غان بجان ساتي هغه په اوری ک می مورکاد دے ک موبایل دغه پاره د ساتوچ زپدا اورما زپدا کار کوم نیاز یا ساته نبی دی اسلام وي ماشا الله حکم کړي زباغه ما تو ازنه تی ګوره ما په نکي ځکه بیا و تاواني شي طارنګي نبي عليه السلام اوم اجيبه حديث ګورواړه چکه لا تکا بجانو والا الکان او پوس ال الکلم دې ګاني خسګاني هوا اسره ال راشي ګالي کې بډوالي یو ځای بغاړه نه کشي او په غضب شروع کی او په غضب شروع کیو چاپی رباغا موبائل تا ہوئی او بیا نتا ورگی چھمو خودر خکار کو بھی غیرت ہو نتا جنکو آلکار وارس اتماعو کاری وارس دا جنکو کاری وارس دا لکارو کاری وار داو آلکار رجی نئی پسو آبیل لدم زیب بجو سارا کان دی او دا سکر ناگان اکی سکر سکر جاگا جنکیں میلس کی او چاپرته زونه تاوی او هغه شرکای نبی رسولات او صدا مو ګر سوې غانو زنانا الکان او شراب سکونکی او ددی دې umat اخرانه خلک د دې په اولانو او خلق رتب بدليږي کله په سابوله رتب بدليږي خره ها د دې umat او له خلک سابو پیغمبرو له پیغمبر پاک سوی چه کدا شرا ابو نام سکل جوړو کلا چه دا پروزلو صحابه پک جوړو شي کلا چه د غنو بجانو دستورام شي نبی عليه السلام فرتقيبو ان ذا الکاریهن انتظار کوي تاسو پگاه واکې د سری سلو سری سری سرور بلګي سرور بلګي نن پاره سرور پټول پب چاتليه ورته کړې سري لمبيته روان دي اګار ته چاوره ورته کړې سري لمبيته روانه سوسه تاسو ور خلق وجودي يو بل سوسه لا دونه روان دي فرتقيبو ان ذا له کاري هن همرا نبي السلام انتظار کوي تاسو په داوکه د سري سلو وزلزلتا وغصوا ومسخا وقظفا انتظار کوې په دا واکه د زلزلو زلزلې به ډېر راځي انتظار کوې په دا واکه د کارو باده باده بارز برنا کاني ورېږي دا غلې زامخاني دي پرمخال دا سه غلې شي و چې دا باغونه ਵਿਚار کړو دا کاني ورېږي شکل مسو کېږي شکلونو تبو بربړ جوړه خلکو واتن تتتابعين نبی علی سلام عذابون بدر سراوانی یو بل پسې داسې بازاروانی لکه سنت یوهار د ماري عشريگی یو بل پسې یو مصیبت بلا ختم نه چې بل وځه تیار را رواني بنت بازار مصیبت نه دینو عذابون که هلاګر دے دازه کا د گاونو بجانو او د شرابونو دستور هم شوه حدیث کرازی نبی علی سلام و سلام زمہ امت کې چې کله پینزل لس کارونه شروع شي پینزل لس سیزو نه دا په ازابونه به شروع ها مزابونه دي یو په پینزل نو شکهدار دي چې دا غانه به جانو دستور الکانو پچیله کوږي من دستور وګورئ کچا پرنګ کې نو ام اتهون په دې غدله غانه বজاوي ها چې چاته زینغم غانه په موبایل کې غانا په جمعات کې غانا په دوکان کې غانا په کور کې غانا په ګاډي کې غانا په پتيو په لار کې غانا د استورم شوې ده غانو বজاو نو انتظار کوي تاسو نبی الله صلاتو و سلام او اسو تعالی ملعونان دعا او ازمدي چې دو دوه لانت لعنت کړي شوی ملعونانی سودانی هغه فجرانی یو يو... اواز د جلا پیغامونو کې لولې چرې وبازي وای زم الله علیه په هغه کټه کټه سيزونه منګل راولن او څنګه خراب شو هغه به سې جاری هغه لوي اواز او د هغه د گاونې بچانو اواز د ټپښو دې مزه کوي یاد دا غالي بچانو چې دګې دی او زنات وانی مشغول ای با ایمان و شرابون ای لازکی نیوری اینا در صور اوڑ گئی دا اللہ دا انتظار پا قاہل دے او دیم آر آواز دا گانو با جانو اا عادیس دیر دی غیو دا عادیس بیانو ما خدا دیر زیاد ضروری دیر آر چاہت پارا یو مومن مسلمان و منزخ و مومنی ما موسکو ما حج کو ما عمر کو ما زکاة اور ګاړه پکې اوروسه خبرونه ده حشم جنہ تیم واره حدیث مسلمانانو مومنانوږه باندې حدیث ده کافر واسم کافر دي نبی صلی الله علیه وسلم ابن بی دنیا اداه وا ذکر کړی دی مصحبه کی الله یو قوم د دې امت یمسغو قوم منعز الامه مصحبه کی الله یو قوم د دې فی آخر زمان اخر زمان کی پسوے مسا کی تیدا د وطن وحنازیر پشکل د شادوگانو پشکل د خنجرانو د دیو مت یو قوم داسی پیغمبر پاکوی شالابت شادوگانو خنجران جوړی یا خو دنیا کی یا قبر کی ثابت پوسو کو یا رسول الله ایدا الله پیغمبر علی سیدونا الله الا الا الله ان محمد الرسول الله دا به خلک نیچه دیوا گواہی کده توحید او گواہی وکھے پیغمبر تو مواحدان نی داو استاد پیغمبر پیغمبر نی نبی علی صداوی قال بلا بیشک زما پیغمبري بوم بنی زما سنت بوم بنی دالا تو توحید بوم پروید بم پکی سنت طریقی بم پکی ویسو مونا روجی بم نسی ویسو اللونا منزو نبم کئی ویحجونا حجو نبم کئی الله پاکوئی صلی اللہ وسلم کیلہ صحابوں صلی اللہ علیہ فما بالو اویشو دابا کم خرکی چی منزو نبم کئی روجی بم ګواري دا توحید بم کید پیغمبر بم کې ته سالک بم مني دا وختم خالي کې نبي عليه صلوات و سلام صحابه او توي المعزف والقناب دا وخت کې چې دوپلو باجو د کاغذ বজانو والا خلق وي دا به د مان وي د می وي اغه خلک ګوري اغه خلک وني هغه په موکی به که ست چه ده پتوار ازده نپاگه بی نفس اوریدل کون اوز خدا سیزون ارال چې پستر گو گوری پو گو گونو اوری ای او پرل کداغه تمنگاو خواهش کئی مدا کئی نبی علیہ السلام و سلامو ای دا باغن خلقی چه دگان بجان و دستور وانو بئی شکل دا شادو یاد خینزیر بیت جوڑ ای شادوګیار تا میښه ده کیله گیای په دانه د ځلوان پهل مقام سبا زمان الله شادو جوړلنی کی او رښتیا په دنیا کې دا هغه شکل ده شادوګیری او چکم کوم خلک داسې زونه استعماله یا ساده د رزق حرام ده دا استعمال کړه وړی د دې کارو بار کې د غلط ده یې سوقه تسويق نور بلاکه څنګه لګږي ته حرام کار نه کې دا قران زه کوي ومن الناس مې يشتري لا ولعديل لزلن سبيل الله قاج خان او نورو فتاو په دې تفصیل سره باس پرېره روح الله دی او نورو په دې ځای باندې باځه دخل کونا سعودي ما مختصله احاديث اصولې ګرګلو باځه دخل کونا سعودي خوږادواد نن دې راام دې څنګه نو لپه کارداري د دی. دې نه ډېر پرېس پر کار دې زو نه لپه کاردي پرې او نه کیږي قرائت کوورا ام قرائت او ها دغه دې کړکړې دي د امنسیرین چې د مبتدین او اودنکار اولما نو په قرانم ناوري زه که په ناوري راغی د چستا په لیک بازار قدر پیدایشي او داس خلکو په زرونو کې خاطر به نه پیدا کې پرکه دیو جنا ابن سری ذکر کړی راي مولا شد موقتدين شد الله د پیغمبر دښمنانی دا غي نه په قرانم دا غي نه په تفسم ناوري زکه ستا په قدر راشي ومن وقد صاحب بدته فقد اعان على هدم الاسلام او چې بدېقدر در او کله کده دین په وروته څوک ها امدا دا مقتدی زور جاتے وختي ما ویلو کنه ابا علماء او خپل پیش کړو ومن الناس بعضه خلک نه د صحیح حق پروستو بیان ووره ها تارنګ زاغې خخه قاریان دي د عرب او غوغه ووره بعضه خلک نه سودی جستری چخه خې اخلي بربادي خبره د پالا چوا ده خلک د الله کتاب نه د دین په وړاندې راګانې বজانه علي خدای ګواه دې خلکو دې ته قران سره مينو وخت ته ګانو عادت شو لال قران پروتو څنګه کې دلته په تر څو موږ سره ناس وو زګوره تا تا لي بالي و نري ځانې کار بس موږ او دازګه چاګي دې زونو کلال له زلاله سبيل الله